Basme în limba română. Răsplată pentru onestitate. Odată ca niciodată, într-un satoc îndepărtat, trăia Vincent. Vincent era un om cinstit și un vopsitor priceput. Vopsea pereți, bărci și case și își făcea treaba cu onestitate și sârguință. Vincent, am un gard ce trebuie vopsit. Trebuie vopsit repede, altfel o să ruginească. Bine, o să încep acum și ca. Dar... dar am o problemă. Nu te pot plăti cu mai mult de doi bani de cupru. Înțeleg că e prea puțin, dar asta e tot ce am. Dacă ruginește gardul, atunci o să mă coste mai mult. Îți înțeleg problema, doamnă. Și să vă obsesc, asta e datoria mea. Nimeni nu trebuie să refuze niciodată munca. Vincent era un om foarte sărac. Erau nopți în care se culca flămând. Orice ar fi fost... Nu cerea niciodată mai mult de la clienții lui Muncea din greu zilnic și era mulțumit, indiferent cât câștiga Într-o zi, un bogat om de afaceri a venit în vizită El și familia lui lănuiau să stea în sat o vreme Omul de afaceri a intrat în sat cu cea mai scumpă trăsură Urmată de multe alte căruțe Erau pline de fructe și de haine Sătenii priveau cu admirație în timp ce întreg convoiul trecea prin fața lor. A doua zi, omul de afaceri l-a chemat la el pe Vincent. În timp ce Vincent se îndrepta spre casa omului de afaceri, s-a întâlnit cu prietenul său Tom. Hei, Vincent, unde te duci? Bună, Tom, mă duc la casa omului de afaceri. Are să-mi dea de muncă. Serios? Ascultă! E un om foarte bogat. Asta e o ocazie foarte bună. Trebuie să-i ceri mai mulți bani decât cer de obicei celorlalți. Așa e corect. Și sunt sigur că nu o să-l deranjeze să te plătească. Nu, Tom, nu e corect. Nu-i pot cere mai mult decât cer altora. Ar însemna să-l înșel. Dacă-i place munca mea, atunci poate decide să mă plătească mai mult. Dar eu trebuie să fiu cinstit și să-i spun prețul corect. Ah, sunt prietenul tău, Vincent, și îți respect onestitatea. Dar doar cu onestitate nu te poți hrăni Tu muncești atât de mult, dar oamenii din satul ăsta nu o să aibă niciodată destui bani să te plătească Ascultem sfatul Ar trebui să ceri cel puțin 5 bani de aur pentru munca pe care ți-o cere 5 bani de aur? Nu, n-am cerut nici când nimănui 5 bani de aur Îți înțeleg grija, prietene, și mulțumesc că îți pasă de mine dar eu mă descurc foarte bine, cu atât cât câștig Băi, eu ți-am spus, acum depinde de tine Vincent și-a luat la revedere de la amicul său și a plecat mai departe A înțeles că Tom nu îi dorea decât binele Când Vincent deschise poarta casei omului de afaceri, a fost uluit Era un palat în toată regula Oh, bună! Tu trebuie să fii Vincent, vopsitorul! Da, eu sunt, domnule. Aveți de lucru pentru mine? Oh, da! Cel care se îngrijea de barca mea e plecat. Se va întoarce doar mâine după amiază. Dar eu vreau barca vopsită. Poți să o vopsești până diseară? Da, pot! Unde e barca? Încep treaba chiar acum! Oh! Dar nu mi-ai spus cât o să mă coste Iau patru bani de cupru ca să vopsesc o barcă Nu pot să iau mai puțin de atât ha, ha, ha. Patru bani de cupru? Atât? Păi, nu ți-aș da niciun bănuț mai puțin decât prețul pe care mi-l ceri Pot să-ți dau cei patru bani de cupru chiar acum Barca e lângă râu, cheamă-mă când e gata Vincent a luat banii, s-a dus la piață și a cumpărat vopsea Și fără să mai piardă nicio clipă, a pornit spre râu Când era pe cale să înceapă, văzu că barca avea o gaură mare chiar în mijloc oh, Poate fi periculos? Ar trebui să o repar mai întâi Vincent a acoperit gaura și a început să vopsească a muncit ore în șir fără să mănânce În cele din urmă, barca a fost gata A plecat și l-a chemat pe omul de afaceri să vadă barca Oh, minunat! Ai lucrat bine, Vincent! Poftim! Ia patru bani de argint Îi meriți! Dacă mai am ceva de vopsit, am să te chem imediat Sunteți un om generos, domnule Acum voi pleca a doua zi dimineață, familia omului de afaceri a plecat la o plimbare cu barca. Omul de afaceri l-a făcut cu mâna de pe mal și s-a întors acasă. Când a ajuns, l-a văzut pe îngrijitorul bărcii venind spre el. Domnule, ați ajuns cu o săptămână mai devreme! A, oh, da! Familia a insistat să venim să vedem satul. Tocmai au plecat la prima plimbare cu barca. Cum? Nu! Trebuie să-i aducem înapoi, chiar acum! De ce ești așa îngrijorat? Am chemat cel mai bun vâslaș să-i plimbe în jurul satului. Totul o să fie bine! Nu înțelegeți, domnule! Barca are o gaură chiar în mijloc! Familia dumneavoastră se va neca! Urma să o repar azi! Poftim? Nu! Soția! Copiii! Omul de afaceri și îngrijitorul au alergat spre râu, dar barca era de nevăzut. Au căutat ore în șir: James, Lily! Doamnă! ne auziți! Dar niciun răspuns. Omul de afaceri a genunchiat și a plâns: <gript> Ce am făcut, familia mea? Nu trebuia să-i las în barca aia! <gript> <gript> <gript> <gript> <gript> Cum stătea acolo și se îndinovățea, soția și copiii lui se întorceau cu aceeași barcă Ce s-a întâmplat, dragul meu? De ce plângi? Sunteți bine cu toții? Oh, am fost așa de îngrijorat! Era o gaură mare în barcă! Am crezut că v-am pierdut pe toți Nu era nicio gaură în barcă, domnule! Barca e ca nouă! Ce mă bucur că nu ați pățit nimic, dar nu înțeleg cum e asta posibil. Știu sigur că era o gaură mare exact în mijlocul bărcii. N-am apucat să o repar înainte să plec. Cine a reparat-o? Omul de afaceri s-a gândit puțin. Apoi a înțeles ce se întâmplase și a trimis imediat pe cineva să-l cheme pe vopsitorul Vincent. Vincent a venit la casa omului de afaceri. Vincent! Ia asta, prietene! Ce e asta? Asta e răsplata ta! O sută de bani de aur! Poftim? Răsplată pentru ce? Răsplată pentru onestitatea și munca ta! Ai salvat viața familiei mele, Vincent! Ai reparat gaura din barcă! Nu era treaba ta! Și nici nu mi-ai cerut nimic în plus pentru asta! Dar... Domnule, o de bani de aur e prea mult pentru că am reparat o gaură mică într-o barcă? O de bani de aur e nimic în comparație cu viețile pe care le-ai salvat, Vincent. Iai! Lui Vincent nu-i venea să creadă. Până ieri, era un simplu vopsitor care câștiga exact cât să supraviețuiască. Iar acum avea aur. Începând cu ziua aceea, Vincent nu s-a mai culcat niciodată flămând. Căci își primise răsplata pentru onestitatea sa Sfârșit!